Vi hade länge letat efter musikmiraklemannen men inte hittat honom. Men det var till Argeplog ända ner till Sveg, men ingen är Sen hörde vi av en kvinna med namn Rangel Lonson att han fanns antagligen i kycklingvattnet. Och vi körde dit och stannade och letade. Och jag såg en liten, liten, liten skylt textade på en åttkant, en hästvandring där hästerna före världen gick och tröskade och på skylten stod det här bor musik med Rakelmannen och jag gick fram och knackade på Ingen hemma! Nej, ingen hemma sa jag ju hej det är du som är musik med Rakelmannen va? Musikmilakelmannen? Nej, nej, nej Jo, jag såg namnskylten där borta Ja, han bor där borta ja, det måste vara du nej. Var vi glada maggan och pof jag att vi har hittat det Vi har sökt det överallt Du som kan göra musik av allting, eller hur? Nej, det kan jag inte jo, Inte av allting Jo då, det kan du visst det Kan du inte sjunga för oss? Nej! Varför inte? Jag vågar inte Varför inte? Därför att jag är så blyg Ja, men du, då kan du väl sjunga en sång om blygheten? Sjunga om blygheten? Ja. Det, det har jag aldrig gjort. Försök, ja. Gör det? Snälla.